Euskal Herrian ekonomia sozial eraldatzailearen balioetan oinarritutako alternativa sozioekonomikoak sustatzeko asmoz, jada martxan dauden eta existitzen diren proiektuen mapa osatu nahi dugu. Kontsumo arduratsua praktikatu nahi duten herritarren eta ekonomia sozial eraldatzailearen bueltan existitzen diren sare lokalizatuen laguntzas Horixe, batura Euskal Herriko ekonomia sozial eraldatzailearen mapa egiten ari diren kideen helburua. Eh, e gaurjonen inguruan itse egiteko daukagu telefonaren beste aldean, e, Xabi Luke, Baturako kidea. Egun on, Xabi. Egun on, bai. Bueno, e, uste dut okerresbanago autopistan arrapatzen saitugula, beraz saiatuko gara soinu aldetik e, EA zuzen Zamargoa zen. E, e, batura aipatu dugu, zein den gutxi gora bera bere helburua, baina pixka bat lausoa geratzen zaigu. Eh esplikatu eguzu zer da Batura. Mm -hmm. Bueno, sarreraan azaldu bezala, bueno, baturaren ideia edo antera fase batean dagoen proiektu bada eta gure ideia da osatzea Euskal Herriko mapa bat, non bertan hasituko diren ba Euskal Herriko ekonomia sozial eta eraldatzailearen baitan eh tokatu aitezkeen iniziatiba entitate enpresa ezberdinak edo no. aldeta aldeta gehien baitak. Mm. Esta... A bueno, eh bizkate hau nola sigaran egiten edo Aziera baten kontatzen dugu ba, bai, ekonomia sozial heraldatzailearen inguruan lanean, ari biren, ba zaret ezberdinekin, eta irbiten egun e, ideia hona izan ditekela ba, guztiak e, mapa batean jasotea. Mm -hmm. Ez dakit eh, hor, e, bueno, ekonomia sozial heraldatzailea behin eta berriz aipatzen den kontua da, e, zuen mapa honen proposamenean, zer da ekonomia sozial heraldatzailea, Xavi? Behar bada behar oso kontzeptu horrela oztrakto gixea edo ikus dezakete entzuleek, ikus dezakegu, entzuleok Orduan pixka bat azaltzea ere Bai, agian gaztere eh, da zera dituen termina ezagunako daiteke ekonomia sozial di solidaria uh -huh. Eta pixka te, ekonomia mota bada edo ekonomia ere du bada ba, gaur egungo e, ere du kapitalizaren aurrean ba, beste balore batzuk eta beste denarri batzuk Eta zein dituen dituen, eh? Eta horregungo ekonomia kapitala, ba, kapitala beti e, beraztasuna e, erdigunean dagoena, eta erabatu guztien arrazoi. Eta gunko horren e, aurrean ekonomia sozialera aldatzeiak horren aurrean mazatun ditu persoan, pertsona honen bon ditutza eta baita e, ingurumena ere. Eta hori azkenean Eusko dugu, balortzen dela egunero enpresa edo ekonomia jar, jardueran gabiltan enzitate hauen baloreak ba, e, eta beraien jarduera aldatzen edo. Hmm. Ez dakit, eh, adibideerik emateko eh, moduan zauden pixka bat eh, osatzeko ekonomia sozialera aldatzailearen idea hori, kontzeptu hori? <laughs> ba, bueno, Adibideak praktikoak Euskal herrian eh, asko dira eta gainera, bueno, esan dezakegu batzuk batzuk ezagunagoa direla, eta beste batzuk ezagunagoa eta bizzat, maparen elburotako bat e, hori da, ez? E, entitate guzti hauek ezagutera ematea eta jendeak ba, kontsumo ardi batxu bat edo praktikatu alizatea. Hora <hieres> hien artean adibidez, ba, energiharroa nuki dezakegu goiener, edo zogenergia esalako enpresak, barralden baita ere hiener, eta e, bankuak ba siare edo finantza etikoako etikoak 57 kooperatiba sí. eh beharra dago ba, baita gune bueno, ekonomia sozialer aldaian eh seguruenik Euskal Herrian jada badaudela eh sektore eta barrio ekonomia jarduera desberdinetako eh enpresa asko, es asko dena dutesan ekonomiaren esparru ezberdinak arteen dituztenak Ba, energia san dugu e, bankuak baina baita ere eh produkzioan e, e, e, edo industrian e, badaude elikagaietan helditagaietan edo eh planak eh likadura burujabetaren alde egiten dutena, aski izan daitezke ba herrietako kontsumo taldeetaratik hasita e, ba, bezalako tarea edo bultatzen ne dago da. Hm. nekazarien kooperatibak bai izan daitezkela, ez? Igual adibide hurbileko bai. bat. Bai, hori, ja, horia. da hemen. Bai. Da guk bai, eh bai egia izan zeintzuk hartzen diren ekonomia hori da baina, zeintzuk ez. Hori da. izan dugu eh etabaila edo hori izanda dakoetako bat, ez? Uh -huh. Da bueno, horretarako ba osatu dugu galdetebiak. Bai. Ba, mapan zartu nahi biten, e, mapan zartzeko beharrezko izango dena, elkarrezketa bitarte ba, Galdetari horretan azkenean galdetzen dena Gauza ba, ezberdien artean da, baina dairen bat ba, Entitatearen, e, bai, barne kudeaketaren kuduaketa, inguruan galdetzen da Edo zokiko garapenari egiten nioz inguruan Nuntzi mm -hmm. gora bera, izan dira amabos bat, listi mm -hmm. edo guzartzen ditugunak mm -hmm. Eta, beraien artean, adibidez daude, ba, e, ia, bueno, batzik eta harren, eh? E, Bazerketa da riskoan dauden pertsonen gizart kontuan hartzen duten edo gultzaten duten, mm. e, banku betiko horik erabiltzen duten, uzkararen erabillera nolakoa den edo gurumena errespetatikon politikari baduten edo neurrilik azten duten, Mm -hmm. Eta e, baita behar nekudaketari begira edo, ba, beren zolna eta eskala nolakoaren, ia, demokrazia ditagoen entitalearen barruan erabakilak nola hartzen diren, parte hartzean nolakoaren, eta, bueno, izizpideak ugaria dira. Eta horrean izizpidea guzti hauren ba, betezte maiaren arabera edo, e, zartuko dira mapan edo. Mm -hmm. Ongi, e, vale, kontua da nik e, ez dakit, ekonomia, sozial eraldatzailea, ba, ekonomia berez, sozial eta eraldatzailea, bueno, adjetiua jarrita ere, e, kontzeptu hurrun hartzen dugu. Hor <coughs> bai, duan, ez dakit, e, momentu batean, adibidez, e, irabaziaz asmorik gabeko elkarte bat izan daiteke horrelako e, sare bateko kide? Bai, izan daiteke. <coughs> e, guk agian bai meire duena eta zimarratu mapan eh, nahi izugula zartu, zartu eh, jarduera ba, ekonomikoan eragin jau dute ikizateak edo, eh, eta ezain beste igual herri mugimenduetan edo daudenak baderaietako asko badutelako igual eh, bajarraizun dituzelako neurri hauek edo kompromisu hauek edo hmm. kontsientziak edo dagoak eh, dauzen mugimendua gire erako, eh. hmm. Orduan izte dugu eraldak eta ekonomiatik ba, bertan egin eh, jauzen zen haueke noan darko dintela. Mm -hmm. ba, e, e, esaten duen, momentu batean aipatu ditugun, e, bueno, zuk aipatu dituzun e, mapa horretan sartzeko bueno, baldintzak, irizpideak edo dena delakoa, azkenean e, hemen Euskal Herrian, ez? E, ba bueno, e, mila ka pertsonari dira herri herrimugimenduan, eta gutxi gora bera irizpide oiei erantzuten diete horregatik, esaten duen, eta bueno, behar bada etekinik ez dago hori da lotzen duguna ekonomiarekin, baina bai e, badagoela flujo ekonomiko bat, azkenean e, nahi, nahi ez? Ba, egueno, badago, baina berez ez da... Horia, el buru galo. Horia, eh, hmm. zerako el buru, ba, ego, ego, eh? e? Hmm. Azkenean, eh, guk mapareanekin me bai lortu nahi duguna da, ba, adibidez, herri mugimendu boi ez, empresa kontratatu behar duenean, edo zerbait kontxunitu behar duenean, ba, nun kontxuniten duenean, eh? ba, duzienez, berai, enzilosofiarekin bat, egiten duenean, ba, empresa behar ditateetan, ego, eh? eta hori gaur egun egiteko, zaitazunak gaur, ez dira lako guk, hori praktiken jarri alizateko trezna bat ezkaintza nahi du hmm. Eta, Augusti, aurrera eramateko, mapa hau osatu alizateko, eta batez ere ba, webgune bat egiteko, crowdfunding kampaina bat egiten ari zarete. Ba, hori, hori, ja. aurreko aztean, azizien martxan crowdfunding kampaina, hmm. e, webgunean, eta ezkatu ditu, zaztio e, euro, ba, hori ja kalkulatu duguna e, izango duela kostua Oinarri ba, teknologikoki hori webgune baten jartzea, eta baita ba, markaren diseinimak eta dituen hmm. kozua. Hortxe, karena.eu, elbide el horretan Batura bilatu ezkero. Ba, bertan aurkituko duzu Horixe e, Batura, e, Euskal Herriko Ekonomia Sozial Eraldatzailearen mapari laguntza emateko aukera. E, gauza bat Xabi, e, nondik sortu da ideia hau? E, ez dakit esan nahi dut, e, azkenean konsultarako webgune bat izango da, ez? Bai eta bai bai. Ideia ideia serien eh bertan e, bertako ekonomia sozialaren xarea kedu guztiakoko eta mapan proiektua. Mm. Duela hizpa urte edo jarritzen markan eta hori e, berdin izango zen. E, mapa bat non bertan ortibiztak ez entitate guztiak Katalunian eta oso oso hon bat ikan funtzionatzen eta irintzitzen dugu nideia honatzena euskal herrira ikartzeko beraiekin harremanetan jarri gineen, azal du ziguten eta beraz Kataluniatik artzen dugun ideia bada. Hmm. Xabi, amaitzeko, zesango zenioke eh, <laughs> ilusoa edo utopikoa zarela esaten dizun bati? Bueno, ba... <laughs> ezakit... <laughs> ba... <laughs> Voilà. Bueno, ba, e, mi gustado te gausaba nahiko nahiko adala, eta eraldaketa e, lortzean nahi badugu pauso txikiak eman ez aste arte gara e, eraldatzen eta ondoren hori e, hori garatzen edo jakin barko dugu. Hmm. Bueno, aipatu duzu eh horixe, e, ba bueno, e, pixka bueno, bat Oñarri ba, alternativa socioeconomikoak e, sustatzeko asmoz e, sortutako ba, enpresak eta eta alakoak e, izango direla baturan azalduko direla pentsatzen dut, e, alternativa herrian egongo sinetela, ezta? Bai, horia. Aurreko lanbaitan berduko ginen, mm -hmm. e, postuak izan genduen eta eta bai, gure lana pizkat Alternativen herrian instantzen harremanak egitea alik eta eragile geienekin eta proiektua proiektuaren aurkezpenak egidea. Bueno. Horixe, ba, ba, aurki eta karauzundin horrek aurrera ginezkero, aurrera gingo duela, ziur naiz. Hortxe e, or, izango dugu, ba, bestelako kontsumo arduratsuago bat egiteko aukera eman goduen e, batura, e, mapa hori. Bertan konsultatua izango dugu, gure herrian, gure, gure inguruan dauden, eta eta horixe, ba, planteatzen dutenak ekonomia sozial eraldatzaile hori planteatzen duten enpresen gidatsoa. Xabi, lukeztakit e, zerbait geratu zaiztu norra ipatzeko, Eto, izan animatzea profundin kampainan parte hartzen, zion laguntza behar batzunako, eta hori. Ba mila, ezker gurekin izateagatik, Xabi Luke, eh, baturako kidea. Gero arte. Agur.